Uh, mlango wa 15 wa kitabu cha matayo tumesomewa kuanzia mstari ule wa 20 na moja mpaka mwisho wa mlango huo ambao ni mstari wa 39 kwa hiyo ni mstari mwingi kidogo lakini tunajitahidi tuimalize yote leo mlango ukija utakuwa mlango wa 16 eh uh, wiki iliyopita hakitu somo la leo tunaanza na kichwa kichwa somo kinasema imani isiyo tikisika imani isiyo tikisika imani thabiti kwa lugha nyingine naweza tutaona Tunaona vitu vikubwa vitatu. Tunaona yule mwanamke mkana nayo, tumesoma habari zake, tumesha somewa lakini tutaifafanua katika kuhubiri, katika kufundisha. Lakini tutaona <coughs> na muujiza wa pili aliofanya Yesu Kristo, wakulisha wanaume 1000, eh, na kulikuwa na wanawake na watoto, kwa hiyo walikuwa ni watu wengi zaidi. Na tutaona pia uponyaji aliofanya Yesu Kristo maana yake katika maisha leo. By the way, leo hi Yesu Kristo anaponya. Eh. Unaweza ukenda hospitali kama Yesu wajapenda upone usipone. He. Hata kama utakutana na mabingo ya Kwa hiyo tutaona kwamba Yesu bado anaponya na kazi zake zinafanya kazi wakati wote. Wiki iliyopita tuliona sehemu ya kwanza najaribu kuunganisha na lazima tujifunza Biblia lazima uifu, uisome katika muunganiko. Leo hii wakristo wana tabia kwenda kuchomoa vimistari viwili hata kisho husika na kiweka sema ambapo hayuhusiki. Kwa hiyo tunaona lazima tuwe na wale mtiririko. Ukilepita tuliona sehemu ya kwanza ya mlango wa 15 ujumbe wake mkuu mnakumbuka ulikuwa ni kwa habari za kwa inahusu um, kumwabudu Mungu kwa kinywa, kumwabudu Mungu kwa kinywa. Eh, Mungu tu kwa midomo midomo lakini mioyo ikiwa mbali na Mungu. Ni jambo ambalo ni, ni linatokea sana ni miongoni miongoni mwa Wakristo. Wakristo wengi wanatabia na usipojifunza haya mambo kwenye Biblia utajikuta tu anakupata bila kufahamu. Wana tabia ya kumwabudu Mungu kwa vitu vya nje nje tu. Wanasema bana nakupenda, bana nakupenda lakini Yesu anasema neno langu. Eh? Kwayo, kwa hiyo wanaaabudu kwa kinywa na Mungu aweza kaweka neno kama hilo eh, eh, kwenye Biblia kama haoni kama kuna tatizo. Eh. Kwa hiyo tuliona hiyo na tukajifunza mambo mengi kuhusu habari na naoma tu kama labda ule masomo kama akajifunze Huna faida utakayoipata mwanadamu wewe oh, unaexit kutoka mbali na wewe ulioko hapa hata mimi naye ongea kwa kutokushika maelekezo ya Mungu maagizo ya Mungu hakuna faida unaweza kuipata hata moja eh. Eh. kwa hiyo ni vizuri kwa sababu so, nimeirejelea kidogo kwa sababu ya uzito wa hili kitu kwa sababu ni kitu ambacho kinawapata wakristo wengi kabisa ni wepesi wa kwenda wakamwimbia wakaweza kachukua hata sadaka wakamrushia wakafanya ni lakini miwe yao iko mbali na m Eh, na anasema wanafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Leo hii utakuta wana wa Kristo wao wanaf wanaf wanafundishana siasa na vitu vingine vyote, lakini hemu waambie kwamba kwa mara ya mwisho walisoma kitabu cha Anahumu lini? Hawajui kukisoma na hawataka kisoma mpaka wanaondoka duniani. Lakini Mungu amekaa kwenye kundi, kwenye, kwenye, kwenye vitabu yake. Kitabu cha Anahumu, kitabu cha Amos, kitabu cha eh, cha kutoka. Hemu waulize vile vitabu vikubwa kama wafalme wa kwanza wa pili nini? Hivyo hawavisomi. Ufunuo ndo kabisa wanasemayeio imefunikwa. Hata kitabu chenyewe kinaitwa Ufunuo. Neno Ufunuo ni kitu kifunuliwa. Lakini katika vitu ambavyo waKristo wana ufahamu kabisa. Na ninyi mnaweza kudhibitisha mlioko hapa. Ufunuo imefunikwa. Sasa Mungu anaita Ufunuo. Mkristo anaita Ufuniko. Maana ni kuchagua ku Kuchagua kuona kitu kama kibaya. Eh. Sasa furaha ya Mungu ni ni utufahamu, tujue. Eh twa na tujue. Sasa mlango wa leo tutakuwa tunaangalia hoja hiyo kubwa itabeba ujumbe mkubwa kabisa inayosema imani isiyo tikisika. Ni mahitaji ni mapenzi ya Mungu. Kwa ufupi tu tutaona huyu mwanamke kwanza anaitwa Mkananayo. Mkananayo ni Mkanani. Ni ni cha Wakanani. Wakanani sio taifa la Mungu, sio Israeli ila kama ambavyo wazanziani zukuokutana wa na wazungu ukakutana na Waarabu na Wahindi japo ni watu wengi wengi ni weusi weusi wa watu wa Bantu wa Bantu lakini huyu alikuwa ni kama mgeni yuko tu maeneo ya Israeli mipakani Maathiro na Sidoni ni pembeni kidoni yani ni majirani jirani ni kama unaweza kwenda mpakani mwa, mwa Tanzania na nchi nyingine ukakutana na watu ambao wako mpakani mpakani wako kama upande wa pili kwa hiyo akapata huduma kutoka kwa Yesu Kristo kwa hiyo hakuwa Mwisraeli hakuwa taifa la Mungu na Yesu anaoja kumwambia huko mbele anasema suna msaada kutoka kwangu wewe si siwezi nikakupa mimi na watoto wangu we hauma kwenye kundi la watoto wangu wewe huko kwenye kundi la mbwa eh, hukua, hukua kwenye kundi langu sikutuma kwa ajili yako lakini tutaona yule mama alikuwa na imani <laughs> isiyo thibitika i mean imani thabiti eh isiyo tikisika. Ninakuomba kwa mstari wa, kwa sura ya leo kwa mahubiri haya tujifunze kuwa na imani isiyo tingishika au isiyotikisika. tikisika. E. Kuwa na imani ambayo ni kama inapepe anasema katika kitabu cha cha Yakobo. Anasema ni kama mosho nao pepe ruswa tu. Imani ya Mkristo haina iliposimamia na akiibahatika kawa nayo ni kwa vitu vinavyoharibika vya, vinavyo vya Ana, bwana anaenda kunijenga nyumba anaenda kunipeleka Ulaya na nini Ulaya si kuna watu wanaishi huko na ni mashoga walio wengi wao kwenda Ulaya kukutana na mashoga ndo kitu ambacho Mungu anaweza kufanyia kikubwa kuna watu wanaishi Ulaya na hawamjui Mungu Ulaya ni chini ya tatu wanaokwenda hata kanisani mara moja kwa mwezi lakini ndicho watu wanachoamini kwamba ndo imani kubwa walionayo hapana imani kubwa nayo ni katika neno la Mungu kwamba chachote Mungu katika neno lake nitakiamini eh Na kapo katika bonde hilo maiki wa mauti bwana ataniokoa hiyo ni imani imani ya hii tutajifunza ujumbe mkubwa tunajifunza katika, katika somo hili ni habari za kumuumba Mungu, mungu bila kukata tamaa eh huyu mtalikuwa na shida huyu mama alikuwa kwanza alikuwa mjani pia alikuwa mkana nayo mgeni eh sio Mwisraeli mipango ya Mungu haikuwa mikubwa juu yake Eh, leo hima wakristo tunaishi maisha mabapo wakati mwingine ni kama mipango ya Mungu sio mingi juu yetu. Eh? Eh. Kwa sababu huna ushirika na huyo Mungu, eh? Kama mtu mmoja anatafuta kitamba changu samahani. Kile namba patikana. Tuendelee. anasema Eh, anasema Anasema Krestuona ni habari za imani. Miongoni mwa vitu ambayo by way zambie, wetu na Mungu naomba uchukue kama hii ni kauli ya mshingi ya kwenda naye. Kila siku. Uhusiano wetu mkubwa na Mungu uko, uko ndani ya yani, uko ndani ya imani. Eh. Vitu yetu vya Mungu kuomba kwetu kumejengwa jema. Ukovu wetu umejengwa jua imani. Katika Kristo katika neno lake. Sio imani tu. Kuna imani nyingi duniani. Unajua hata ujamani imani tufundishwa na nyere. Tufundishwa kwamba ujamani imani tunogerea imani katika kus, katika biblia kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo eh woko wetu wajumbe eh maisha yetu kwamba kesho na kesho kutwa nitaishi eh, ni imani eh kwayo, somo la imani eh, imefundisha nimevunja habari za upendo hivyo karibu nitakuja kurufundisha kama somo la kujitegemea baada kumaliza masomo ya sasa sasa tuko katika habari za roho takatifu eh kwa imani sio isiyotikisika kisika eh? unapo habari za huyu mwanamke utakuja kuziona kwa undani zaidi huyu huyu mwanamke mjani mkana naye unapita katika wakristo wengi na bila hata kosa unaweza kuwa huna hata tatizo huna hata dambi huna chochote au wakati mwingine makosa ya watu wengine unaweza ukao unapitia katika matatizo na tabu zilizotokana na watu wengine eh Watu wengine wanaweza kwa kutabia ni wazazi wao. Eh, labla ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni taifa lako. Kwa watu wanaishi chini kama Afghanistan. Hawana Kristo, hawana nini wao ni mitutu mitutu. Watu wa pale wanaishi katika mitutu. Hata mtu ambaye alikuwa hana apeni mitutu anajikuta au anaenda kama Somalia. Eh, watu anajikuta automatically au au ukajikute ume umekamatwa ume na Boko Haram na wao ukapewa silaza mboko haram mfano mi mifano ya ajabu ya ajabu lakini ndio duniani lakini wewe ambaye Mungu amekupa Biblia, wamekukupa neema ya kuona na kupata nuru, basi jenga msingi wako katika hiyo nuru na nuru yetu kubwa na mahusiano yetu na Mungu. Uko katika nyamani? Eh, unaweza kuona katika magonjo. Labda siyo sababu yako wewe mwenyewe. Unapitia katika misiba mbalimbali katika <coughs> katika njaa au kupungu huna kazi, una njaa eh unapita katika kesi huna aj, ajira eh yako inakufa kila siku au imekufa ime, ime, ime, ime eh, au katika tabu yote hizo Mungu eh, sio furaha ya Mungu tupitie katika hayo na kukuhakikishia ni mapenzi Wakristo wao wanapitia katika hayo lakini sio mapenzi ya Mungu eh, ku, ku, kupitia katika hali hiyo ni mapenzi ya Mungu tupite katika njia nzuri. Ni furaha ya Mungu. Amin. Lakini sisi tunachagua eh kwa kutokujua au kwa kutokufahamu au kwa kutokupenda kujua tunajikuta tume katika hali kama hiyo. Eh. Sasa Mungu anatutaka tupitie katika yote hayo. Si kicho paza, tuwe na imani, tuwe na uthabiti, tuwe na, na na na, na nae tusiwe tu, tu, tu watu wanaorushwarushwa mtu mwingine akipata tu tatizo dogo tu, tatizo dogo kitu cha kwanza anekimbia nyumba ya na Mungu eh anamwambia anamtafuta mganga anisaidie matezo yangu yamezidi bisha yangu iko inaanguka eh hem eh, naomba na, na, na, na nifute mtu ambaye anasikia msafiri ameenda mikoa fulani ambapo kuna waganga ni mkristo eh wakisho ngapi unakuta wanavaa mapete ya bahati sio ya Mungu rafiki Misaraba mengine mekebuzwa, mengine macheini, mengine madudugano, yote hayo. Mwingine hukuta mnengeza kirosari. Muulize rosari uliwahi kuiona kwenye Biblia popote pale. Haipo. Ndizo imani, anasema watu wanaonibudu bule, wakiwa wakifundisha mafundisho yaliyo ya maagizo ya wanadamu. Huwezi ukapata mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu kama kuabudu rosari yaani ono typical ndo yaani ni mfano eh kutokea katika mwanzo hapo mwanzo Mungu aliumba hata katika ufunuo anaposema eh na nam na Bwana Yesu uje amina ndipo anapofunga na malizo tafuta hapo katikati kwenye biblia uone kama kuna kitu inaitwa rosary lakini ndicho mm, bilioni moja na nusu mpaka bilioni mbili za watu wanaoitwa wakatoliki na wahindu maana sio peke yao na nyingine inaitwa tasbiha waislamu na wa, ndo wanavyoabudu hivi sasa unapoabudu kitu ambacho Mungu hajakuambia ukiabudu au umekifanya kifaa chako cha ibada si ndio mafundisho ya wanadamu <tipi> Ndio ya wanadamu Mungu anataka tutafute mafundisho ya yaalamu He mtusome ule mstari wa 28 na tukitoka kwenye ule mstari wa shina nane. tutarudi sasa mwanzo um, kwa maandiko ya leo anasema nipo Yesu akajibu akamwambia mama imani yako ni kubwa na iwe kwako kwa kwa kama utakavyo akapona binti yake tangu saa ile. mama alikuwa na mwana yake lakini alikuwa na moja kubwa akampe alikuwa na binti yake. Labda alikuwa na binti yake pekee. Eh alikuwa amepagawa na ugua. Badala ya mama atumie kama kake ku Zalisha, kufanya maendeleo ma, ma, ma, ya maisha yake na nini yuko na na mtoto ambaye amepagawa anaenda anajua kumba, msaada unakuja akifika ule msaada unaonekana kama unomkataa ni Kristo eh? kama ni kama utangulizi wa kupata hoja hii na nini Emne, na tukasema kwamba tutaona pia mambo ya, ya muujiza mikuu hizo Yesu baada ya hapo Emne, tu, tu, tu, tu kwa undani zaidi kidogo sasa ndio maana ndio Angalio wapata picha kubwa na maana yake katika masheto alafu tunaenda sasa kuchambua kile kisa kifundani zaidi. Eh. Oja kwanza ndio hiyo mjane mkana nayo aliyekuwa na binti aliyepagawa. Anahitaji msaada wa Kristo. Eh? Yesu amepita mitaa ya nchi za kwao hizo Sidoni na Tiro. Eh? Eh, Tusome kwanza msao wa, msari wa shina moja mpaka 23 anasema Yesu akaondoka huko matak Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na sidoni. Na tazama mwanamke mkana nayo wa mipaka ile akatokea akampazia sauti akisema uni rehemu bwana mwana wa Daudi binti yangu amepagawa sana na pepo kitu Kwanza kituya, kwanza huyu mtu anaenda vizuri. Vizuri yake ni nini? Anajua msaada unakopatikana. Aliohome msaada wake ni Kristo. Je, Kristo wale wanajua kama msaada wake wa kwanza ni Kristo? Sidhani. Sidhani. Kama hajui kama anajua, basi anajua kidogo. Na hata kama tunajua basi tu, tujue zaidi. Eh. Hey. Leo hivi mtu akimaanza degree ya kwanza asemana na haraka haraka anaunganisha aende kufanya hata kazi. Naenda degree ya pi. Anataka kama, kama tunatumia kanuni hiyo duniani tunatumia basi na kwa Kama unajua jua zaidi. Eh. Anaendelea. Za, za, za, tunamwona anaomba msaada sehemu hiyo sahihi. kutoka kwa msa, Tena mtu sio si, si, wa Mungu hakuwa taifa la Mungu msari ule wa shina, eh, na tatu, Wala yeye hakumjibu neno. Sema ya kwanza usuli 23. Hajibiwi na Yesu Kristo. Unajua maana yake nini? Yesu amfanya hivi kwa bahati mbaya. Alitaka kukufundisha wewe na mimi kwamba kuna siku nyingine tunapotuomba tusipate majibu. Eh. Hey. Tutauja kuona. Paulo mtumishi wa Mungu kabisa mkubwa. Naweza kusema mkubwa katika agano la jipya. Eh. Hey. Alikuwa na matatizo akamwomba Mungu mara nyingi. Hakupata majibu. Akagundua makusudi ya Mungu yalikuwa ni Eh siku kumbaye kwa kwani Yesu wakati anamnyima jibu hapa unadhani alikuwa hataki umtoto apone alikuwa anataka lakini alichokuwa nataka alikuwa na nini alikuwa anajenga imani yake alikuwa anajenga imani yake em nimekumbuka mstari ambao sikuwa nimeupanga lakini twende katika kitabu cha warumi mwanango wa 5 Eh, kitamcha warumi tujifunze. Unapopitia katika majaribu kama haya, ni magonjo, ni matatizo wakati Mungu kwa muomba Mungu mwezi wa kwanza wa pili mwaka wa kwanza, Biblia inasema inakujenga zaidi. Eh. Yaani inakufanya thabiti ni mpango wa Mungu kwamba uwe thabiti zaidi. Eh. Mlango wa 5 anasema Biblia inasema Ee anaanza msari, we, msari okay, ni, ni usume haraka, haraka Nasema, wa msari wa 3. Okay, niusome ana katika wa Anasema tukiisha kuhesabiwa haki tokwae kwa imani katika imani na tuwe na amani kwa Mungu na kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa yeye tumepata kwanjia imani kuifikia neema hii ambayo tunasimama ndani yake. Hapa anaongelea habari za Na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu ambao ndio wokovu wala si hivyo tu ila mbali na wokovu sasa ila natufurahi katika dhiki pia yani kwamba tumeokoka ndiyo, lakini huyu mama alikuwa napitia katika dhiki ndio sio eh paula anasema tuupitie katika dhiki wakati mwingine tufurahi eh daudi semingine anasema na alifurahi kwa sababu na aliteswa nipate kujifunza eh sheriao ngo eh tukijua ya kuwa dhiki dhiki huyu mama na ilidumu kwa mda Kazi yake ni kuleta saburi. Saburi ni uvumilivu. Leo hii katika vitu vinavyoiua dunia hii vinavyomua ndoa zote za leo ni kukosa uvumilivu. Eh. Si kukosa upendo. Upendo tulishasema kwamba ni rangi ya nje tu. Huwezi ukasema watu wae na upendo kama hujawafunisha kuwa na uvumilivu. Sini mwangeya ki. ki Kimorogoro. Eh? Kazi ya saburi, ukishapata ile kazi ya saburi, kama huyu mwanamke sasa. E, kazi ya saburi ni usabiti wa moyo. Toko tunaongelea habari za imani thabiti. Imani siyo tikisika. Eh, na kuhakikishia unapopitia katika machungu, katika magumu, katika magonjo, katika tabu, katika matukano, katika machuki, katika watu wanaokudharau, katika mitu vingi vitu utakayopitia. Hebu jaribu kuwa na saburi. Elikuwa na wakati mwingine achukue mabie Mungu angalia haya na yamenipata yame leo. Hili nalo wameniletea. Eh. Anasema na kazi ya udhabiti sasa ile saburi imekupa udhabiti. Na kazi ya udhabiti wa moyo ni tumaini. Hakuna kitu kizuri kama kuishi kwa matumaini. Kuona kwa matumaini kwamba baadaye natumaini na Mungu sio la kubahatisha, ni la kweli. Eh. Na tumaini halitahayarishi, yani halikuangushi kutahayarika ni kuanguka ni kukuacha kukutupa kwa maana ya la Mungu na mengi mengi mengi tunaona kwamba Mungu alikuwa na mpango wa kumsaidia huyu mwanamke Kristo alikuwa na mpango wa kumponya huyu binti wa huyu mwanamke mjane maskini mkananayo mgeni lakini anampitisha katika kumtaka aone gani ana saburi ana uthibitii ana ana imani anamkuza kutoka katika imani ya kiwango hiki huyu mama alikuwa na imani alikuwa na imani lakini na kuhakikisha alipokutana na Kristo katika kule kucheke mahitaji yake na kudhalilishwa wakati mwingine eh, na kudhalilishwa wakati mwingine kulikuza imani yake mpaka Biblia inasema hii imani haipo hata katika Israeli yote kina petro alikuwa chini ya hui manamke, kwa habari za imani Yesu alipandisha wakati mwingine Mungu anaweza kachelewesha kukujibu ili kusuda pandisha imani yako Nlicho tunachojifunza hapa, Kwa nini Yesu alifanya hivi? Unaona alifanya kwa bahati mbaya. Hao ameweka tu hii kusudi watu washangae. Eh, hivi ni ndio ajali Hapana, ni ili kusudi ujifunze. Nina mna Eh. Sasa inakuja hoja nyingine. Eh? Kwa Sina muda wa kwenda huko. kisoma katika kitabu cha mwanzo, tulikisha kusoma kitabu chote milango 50 tukamalize. Ya soma kitabu cha kutoka chote milango 50 tukamalize. Eh, kazi kasi Mungu. Tukimaliza hicho. Katikati ya yakini kutafuta ya kukoka, namwangu wa 20 uh, cha cha, cha mwanzo tulisoma hadithi za isa, Isaka. Isaka alikuwa mtoto wa Ibrahimu, baba wa Imani. Yaani kama ni Mungu kukaa pale, alikuwa anakaa pale. Lakini anaoa mke wake, alikuwa na miaka 40, alikaa miaka 20 anamuomba Mungu kupata mtoto. Hajapata mtoto. Walipofikisha miaka sitini saa Isaka na miaka sitini eh? Ndo, wakawapata waka watoto apata mapache esao isa, na yakob uko tayari kuomba kwa muda wa miaka 20 uko tayari kuomba mungu mpaka atakapokuja eh wakati mwingine endelea kuomba vitu vile vile ulivyomoomba makajaizi viombe vile vile kwa hivyo yesu anatuambia kwamba kila siku tumombe habari za wa mkate tulio chakula tushibe uzioakasema ah sasa sasa nitamwomba jeti mkate siku unahitaji kila siku Eh, hey, mtu mwingine anaona kama hana cha pana. Omba vile vile. Kesho tutafundisha kuomba vitu vingine. Siku nyingine ataukutisha katika kukua, eh? Hey, kat kiimani. Paulo anasema katika kitabu cha Wakorintho wa 2 Wimlango wa 12:7 mpaka 9. Ndio kwenda huko. Wakorintho wa 2 12:7 mpaka 9. Anasema aliwekewa muiba na kwa sababu ya uwe mwiba katika moyo wake isiudhi umtese mjumba wa shetani asija kapata kujivuna ikabidi amgeukie Mungu aende kumwomba Mungu ni ondolee umwiba mara anasema mara tatu sio kwamba ni mara moja mara mida, ni kama ma, misimu mitatu unajua unaweza kuomba Mungu kitu ukaona hakijajibiwa unakaa baadaye unaanza tena inaonekana ni kama misimu mitatu bado Mungu amemwambia hapana imani anasema My grace is sufficient. Grace ni in in victory. Neema, neema yangu ya kutosha. Yaani huo hilo tatizo lolona nalo liache likae kikubwa ni, ni neema yangu iliyoko juu yako. Halita kufanya chochote. Eh, anasema kwa sababu nguvu zangu zina zinapatikana katika udhaifu wa manadamu. Eh, utakapokuwa leo hii watu wanaouma ni rahisi kumwomba Mungu kuliko wale ambao wako kwenye viwanja wanaruka mipira, wanacheza mpira, wanafanya nini? kasho hawaitaji hawai sio mapenzi ya Mungu watu wakae wana, wana mapenzi ya Mungu ni nini ni, ni, ni, ni watu wawe na wawe na uzima na kisha waone afya. Waone na, na afya nzuri wale washibe. Lakini shibe zao uzima wao afya zao sisi wakamsahau waka Mungu wao. Yaani ni marami ya Mungu amuone mtu yuko kitandani amelala anamuomba huli yuko kuwa mtu ni mzima yuko barabarana anatembea hamuombi Eh yule mdalewa kitandani amelazim. Anampendeza anauma akiwa namuomba Mungu lakini akiwa namjali Mungu anamweka ana, ana, ana, ana, ana, ana Mungu mbele yake. Inampendeza Mungu kuliko yule ambaye yuko vivuanjani anacheza tu na Lakini anayampendeza Mungu zaidi ni yule ambaye ni mzima, anarukaruka yuko vivuanjani lakini pia anaamabudu Mungu vile Na Mimi. Eh. Tusilazimishwe tu Mungu kutuchagulia chagua pili Tuchague ile kwanza tupa na kuwa wazima na kuwa na acha na baadaye tukamshukuru tuka tukamshukuru Mungu tukamwabudu Mungu eh hem tu, tuangalie ule shina, tena, tu, hmm. <coughs> mstari ule wa tatu tena tukiuchunguza kwa ukarebu zaidi mmm basi ule wa tatu tuangalie tena tuuchunguze zaidi tuko kwenye matakatifu tano. Semu ya pili nao wanafunzi wake wakamwendea, wakamomba wakisema Mwache aende zake kwa maana anapiga kerenyo Hawa ni wanadamu hawa. Hawa ni watu ambao wewe uko na Mungu wako unastruggle na Mungu wako. Unaomba wanadamu wako nyuma wanakuombea kinyume. Aki na Petro walikuwa wanamsemea wana, wana, wana vizuri huyu mama. Hapana, I don't think so. Sioni mwache aende zake. Ikiwa wangemwambia akasema mwalimu, hii mama ni mjane na ana shida msaidie tu. Wangemwombea, We unaomba hivi, unaomba hivi, kuna watu wana ufe. Au <laughs> na kuombea kama alikuwa anauma, aume mara tano. Hii ndo mfano wake. Hali wanadamu. Akini. Shaulila naye niliyo nisimama. Amungu ana wanadamu. Shaulila Mungu ndio linasema. Kwa ana unauma hiyo Mungu ameheru eh na sababu aidha nzuri au mbaya iliyotokana na kosa langu na wewe mfano sababu za kuugua kwa ayubu zilikuwa sababu eh, za ubaya wote ilikuwa tu ni kwa ajili ayuba aweze kutukuzwa zaidi kuinuliwa zaidi na aweze kwa mfano wawatakao pitia kwenye tabu. sizinge kuwa na kitabu cha ja ayubu tungepata shida sana wa kristo la wa leo nana na na nanielewa mm. eh Mungu akaona amtafutie mtu Amtese kwa ajili yako. Mimi ni kaangalia ni kama ni kama alimtoa kama alimtoa Yesu Kristo kwa ajili ya ukombozi wetu. Sio zingekuwa na kitabu cha ya yabuje? Ungekuwa huna pakulejelea matatizo yako. Eh. Sasa aenda tuendelee. Kitu cha kwanza naomba niongee kweli tatu. Naziita facts. Kweli tatu. Kwa ya kwanza Mungu hajibu kila ombi kama omba. Mfano wake ni mzuri mmoja kwamba sio kila ambacho mwanao atakuomba utampa. Baba anakuomba nini nikacheze disco leo jioni wenzangu wanaenda Ndiyo mwanangu nenda. Baba anakuomba kumi niende ningama nenda mwanangu hapana. Baba mwema, mama mwema anampangia anampa kilicho chema kuliko kila kichochioomba. Una anaenda kuomba niende disco ingia ndani kafanye hajapendwa. Kwa hiyo faktia kwanza kuna mama siini siini. Ay, Mungu wangu Wewe. Chao na mungu, mungu eti vitu et, et. vya sasa kwamba Yesu hakumpa mara moja, alikuja kumpa tofo. Je, una, alimpa kile kile lakini kwa wakati tofauti. Mama alikuwa anataka kiomba ajibiwe. Inabidi ipite kwa wakati fulani, hukuchereweshana. Wakati mwingine hukujeka saburi, wakati mwingine hukudharisha. Wakudha, Maneno yanaitwa hata mbwa eti. By the way, naomba nikwambie, ukiona una, una kama mbwa kwa sababu ya Kristo, sema asante Yesu. Kabisa, mimi nakwambia Ukiona umeshushwa umeshalilishwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Umitume wale fulani wakachapo wakapigwa kusomo kwa mitume kwa mitume wangu wa 3 wakawa wanatoka kwa furaha kwa sababu wamehesabiwa mateso pamoja na Kristo. Eh? Ukiona unapitia katika hali ngumu, labda ni, ni labda ni mkeo, mmeo watoto au chochote kile kinakutesa tu kwa sababu uko kwa katika mapenzi ya Mungu fraa imana kwa mshusho mfano kama mbwa lakini unatukuzwa kama wa mwanamke barani by the way na, naomba fact nyingine ni kwasiweka nikusema ninasema kweli tatu ya kwanza mungu hatupi kama tulioomba na kwa wakati tuomba anatupa hiyo bora kwa wakati wake eh lakini fact nyingine ambayo nataka kuingiza pale ilikuwa inasemaje nisileka isaha eh yesu ume ya kupanda ni kushuka He, ukitaka kwenda juu pitia chini. He, kuna, me, kuna msemu, unasema the way up is down. Yaani kama unataka kwenda juu, shuka chini. Kama unataka kupanda, juu kwa Yesu, jishushe chini na atakutoa huko sababu Yesu Kristo Biblia nasema baada ya kuwa ameshinda mauti ya msalabani, haka, Biblia nasema akapitia katika zile tabaka kushushwa mpaka sehemu za chini za nchi bwana chama kwa sababu hiyo Mungu alimuinua juu sana akamkrimia jina alipita majina yote. Eh, yani, ba, kwa sababu Yesu alikwenda juu sana alipita chini. Tii kama Eh, pita chini, Yesu ushe. Ukitaka kuinuliwa, inawezekana uko tayari wakati mwingine kuonewa, Kwa basi mtu anayeonea wanakameshushwa. Anayeonea yuko juu, si ndio? Kubali kuonewa. Okay kubarikuonea. Maana nikiwapita um, chini utajikuta umpeleka juu. E, na mambo mengi mengine. Fact ya pili ni ukwepo anasema Mungu hutupatia bora kuliko yamazo tunaoomba. Na, na kuhakikisha vitu ambavyo wanao anakuomba, ungekuwa ndo unampa vingekuwa vidogo kuliko vina unavompa bila yeye kukomba, ndio siko. Ndiyo. Ndiyo. E. Fact ya tatu au kweli ya tatu Imani pekee Sio kipimo cha majibu ya maombi yetu. Imani pekee yake. Tumegundua kwamba lazima tunapoomba msingi wa kwanza na kama hivyo mambo mengine yote yale mengi mengi tunayopitia, imani katika ndiyo kama kipimo ni kama msingi wa utendaji wetu mbele za Mungu. Lakini imani pekee yake kuna vitu vingine vinatakiwa Mbali na imani. Na na katika ndao eh, utakua na mtosha. Ana pena vitu vingi, muda unakuwa utosho. Lakini ngoja niseme ambavyo mtaviweza kwa wakati huu. Tena katika kitabu cha Marko. Ngoja, Marko 11 Marko 11 twende haraka kidogo ili kusudi hii hoja. Hata hata hoja zile nyingine tusipozefune. Tuelekea tu, tu kwa kila sehemu jamani. Lakini ngoja tujifunze Eh Marko moja kitabu tunachofuata baada ya matayo kuna Marko pale, kulia. tatu 11:23-24 nasema hivi. Marko 11:23-24 nasema hivi. Eh Marko 11:23-24 anasema. Aamini nawaambia yeyote <coughs> atakaye uambia mlima huu ngoka ukatupe baharini wala sione shaka moyoni mwake uko ndoko na imani ila aamini kwamba hayo asimao yatatokea yatakuwa yake anasema hata kama nikuambia mlima kwamba em hapa mlima wewe nenda mahali mle bari ya hindi chovye umu kaji, kaji kaji pandikize itatokea kama haoni shaka moyoni mwake hiyo ni imani imani ndiyo msingi wa kwanza wa kujibiwa maombi yetu kama tunavyoona kwa huyu mama aliyokuwa nataka kujibiwa alikuwa na imani lakini je alijibiwa mara moja? Hapana, kuna mambo mengine mbali na imani. Yako mengi, ni soma na kujifundisha. Lakini ngoja naona anafundisha matatu tu makubwa, alafu tutajifunza mengine huko mbele ya safari. La kwanza tunaona imani. Kwamba imani kama kwa, kwa imani tu inatosha kuambia mlima ungoke. Maana imani inajibu kila kitu. Lakini kuna vitu vingine. m tuende katika kitabu cha Yohana wa Kwanza e, mlango wa Tano mstari wa 14. Hana wa Kwanza nitakwenda pakasi kwa ajili ya muda kwa kweli muda hatuna 514 bilioni nasema hivi na huu ndiyo ujasiri tulio nao kwake wanaanza 514 huu tulio ujasiri, ujasiri tulio nao kwake ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia sio kwamba tunapoomba hata kama tuna imani kubwa ya kuhamisha milima lakini kama sio sawasawa na mapenzi yake hatusikii kwa hiyo hata kwa hiyo kwanza lazima tu na imani lakini tukishakuwa na imani iwe sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yako kwenye Biblia. Maombi yetu mengi na kuahikishiana na kuomba ujifunze tuombe sawasawa na mambo yale yamo kwenye Biblia. Yesu vingina alifundisha anasema namna ya na kuomba katika sala ya baba yetu. Lakini kuna mambo maombi yako mengi sehemu nyingine hata katika mwanango wa 17 aliwafundisha wanafunzi wake namna ya na kuomba. Mwanango wa 17. Eh? Aliwafundisha? Eh? Kwa hiyo tunaona kitu ya pili mbali na imani juu yake lazima tuhakishie kwamba tunaomba sasa mapenzi ya Mungu. Na hapa ndipo wengi wanapoangukia. Hata kwenye imani. Kwa so, imani, kipimo chetu cha imani ni kiwango cha neno la Mungu liloomo ndani ya miho yetu. Imani, ya amini na kuyasikia. Kwa hiyo tunapokuwa tuna imani peke yake lakini hatuombi sasa mapenzi ya Mungu, na hutajua mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo at the end of the day au hatimaye jumla ya yote mpaka sasa ni ni, jinsi, ni kujua maneno mapenzi ya Mungu kujua kweli ya Mungu ndiyo uko kuomba kwetu kwa sababu imani ndio ilicho neno la Mungu kipimo chetu cha ja imani ni kiwango cha neno la Mungu katika ufahamu wetu kwa hiyo unaona neno la Mungu inaingia moja kwa moja lakini pia kujua mapenzi ya Mungu ni neno la Mungu vile vile unaweza kuomba kitu kumbe Mungu wamekata katika sana unajaje ukisikia Mungu amekataa katika misali unajaje ukisikia eh kwa mfano watu wengi wanaomba utajiri mkubwa lakini katika mithali mlangu wa 30 anasema Mungu usinipe utajiri si, Nisiwe masikini. nikawa na njaa nikaruzukana jirani lakini usinipe utajiri nikasema Mungu ni nini nipe kadiri nile sawasawa na mahitaji hey, Mungu aenze wa kukulisha nyama akulisha kuku akulisha nini lakini sio lazima uwe na nyumba kumi nyingine hujui hata anayekaa humo ni nani mradi tu kwa jiri, u, u, u, u, u, u, u, tu una majumba tu. Eh. Kwaani mungu akikupa nyumba moja na chakula cha kukushiba, unaweza kusema kwamba umepata tabu duniani? Hicho Mungu anachotaka. Kwa hiyo lazima tujie mapenzi ya Mungu. Lakini ni hoja ya tatu. Kwa uh, mfano, Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mlango 15:29. Biblia inasema sala ya waovu ni machukizo kwa Mungu. Unaweza kuwa na imani ambayo inapingana, lakini vivyo uko katika maisha ya kidhambi zana. Eh. Uko katika maisha ya dhambi uko katika uzini uko katika uchafu Nasi katika maisha matafu lakini una imani Mungu hakupii lazima tu waovu ni machukizo kwa Mungu Biblia Kama sadaka yao leo hii watu ni wapeswa kumbeba masadaka makubwa anaenda na Mungu anasema hii yes, sadaka badala kwa faida kwako inakuwa hasara Eh hey, Biblia katika kitabu cha Mithali mlango wa kidogo tupasoe <coughs> Methali 15:29 anasema, tende pale. Methali 15:29 Bwana na wasio haki, bali huisikia sala ya wenye haki. Unaona kwamba lazima tuende tabia ya kuwa na haki haki mbele za Mungu ndio sala yetu inasikilizwa. E? Hata tano, nane nasema hivi Sadaka ya mtu mbaya ni kwa Bwana bali maombi ya mtu mnyoofu ni faraha yake. Hajima katika kuomba kwetu tujifunze kwa na unyofu fulani. Na sijana nielewea kidogo. Eh na sehemu nyingi nyingine. Kwa hiyo tu, tunaangalia tumeangalia kanuni tatu za kuomba na kusikilizwa. Eh kanuni ya tatu umetaja hapana. Kanuni ya tatu ndio hiyo ile ilikuwa na uhusiano na, na, na utakaso na usafi eh, eh? Tusije, kuna maombi mengine ni machukizo kwa Mungu eh au am, amkusikia hiyo maombi mengine machukizo kwa Mungu hembe hembe ndio kwenye nane tisa kuna watu wanaenda kuomba kwa Mungu kumbe wako wanamchukiza sasa mkristo akisikia maneno kama hayo anachukizwa eti right? si kosa Mungu badala kusikia mm, kujua mungu Mungu ameliweka huku basi nijiepushe M, an, anamchukia yule anayeisoma anayeilihubiri hiyo naye kichwa cha jabu mithali 28 9 anasema hivi yeye aligeuzayo sikio lake asisikie sheria yani ana tabia ya kupinga pinga maneno ya Mungu ayeshayosikia maneno ah, asiyataki maneno Mungu siyataki ndo sheria ya Mungu hata sara yake ni machukizo na kuhakikisha sala nyingi za mikristo Kristo ni machukizo kwa sababu imeandikwa kwenye Biblia. E, hata niku hukumia kwa kusoma haya maneno. Niko tayari kuhukumiwa kwa hiyo. I don't care. Kauso nimeatoa kwenye Biblia. Sasa tuko kwaani tumefika kuna kwa mtu anaangalia mtu anayekuwa anafanya ma, maombi mazito kwa Yesu Kristo wakati mwingine akachereleshwa. Eh kwa hiyo ni vizuri kujua namna ya kumoma Mungu na kujibiwa. Eh. E. Sa, mtu asiyependa kusikia maneno ya Mungu maombi yake mengi ndio wa watu atomega anakimbilia kwa waganga wa kienyeji kwa sababu anajaribu kumomba kwa Mungu ajibiwi anatafuta sehemu ambayo anafanana nafananana nayo kwa waganga wa kienyeji. Eh. Yeah. Eh, yeah. emtu yeah, katika ile Matayo, <laughs> tuta tulipo kwa pale, matayo 20:15 pale. Tulikuwa tumejifunza mambo kadhaa kutokana na yule mwanamke mkana kwa hiyo kuna watu wanamletea unawe... katika maombi yako unaweza kupata na ukakuta kuna vikwazo. Eh. eh. kuna vikwazo. Kuna roho wa angani. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli milango yote ile ya kuanzia wa 10, wa 8, wa, wa, wa, wa kumi Na kumi na moja kuko kuna maroho eh, yaliyokuwa angani yanazuia maombi ya Danieli ili kwa Mungu au yanafika ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, lakini hayajibiwi. Eh, Danieli 8, 9, 10 pale. Paka mpaka kwa e, kuwa kuna anasema prince of the air of the meat eh prince of the yani e, kama mfalme wa anga kuna, kuna mataifa mengine ya wakuu wa mataifa yale wameyataoa kwa shetani wame dedicate nasikia sana abacha yule rais wa, wa Nigeria huu chai unaosikia uko Nigeria umezidwa na na, na na uharibifu na uovu Nigeria sio kwa kawaida na, kuna wakristo pia wazuri lakini wamezidwa wale watu sawa ni lile, lile taifa mwaka 1997 so wakati jina sana bacha anatawala alienda ninaambiwa na Nigeria kabisa nilikuwa nakanae. Eh alienda ile taifa akalitoa rasmi kwa shetani wake. Nisha sikia pia hata kwa Tanzania kuna kiongozi aliye kututoa sijajua. Tafuteni. Eh labda so, ndio si, tumesha kuwa kama maba Nigeria. Eh okay, lakini bado mungu wetu bado yuko hai kama ambavyo mnaona ngoti yuko high school zote. Eh. Anasema katika Mathayo turudi pale kwenye Mathayo tano 20:15 24. Twende kwenye ile mstari wa 24. Anasema hivi. Akajibu akasema si ila kwa kondoo waliopotea kwa wa nyumba ya Israeli. Mara ya kwanza hakumjibu. Ukiomba usijibiwe unafraya unakatishwa tamaa. <laughs> Alikatishwa tamaa. Haya. Baada ya hapo wakaingia mitume badala ya kumsemelezea vizuri wakamsemelezea sema emu mwache aondoke emu mfukuze ndio alikuwa anasema. Chana naye. Kwa hiyo anakutana kwa kikuwa, zikwazo viwili hivyo. Cha tatu kinaingia. Cha tatu ni mstari wa 24 kinaingia akajibu badala ya kujibiwa basi bwana Njoo. Nao mitume wamekuombea vikinyume na mimi nilikuwa sijajibu likatoka jibu. Ile jibu halikotoka nzuri. Unasikia nilivotoka? Akajibu akasema si kutuma ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba zili kwamba wewe hauma kwenye maisha ya Kwanza wewe hujao kokoka. Wewe hujaniamini. Au umeokoka unonisikilize. Toka hujaniwe hauna kwenye kondi langu. Lakini huyo mtu baada anaenda kungangana msali wa 24. wa tano Mwanamke yule akarudi nyuma akasema naye aka, aka, akaja akamsujudia akasema bwana unisaidie. Huyu mtu ni kinganganizi. Mungu anatutaka tuwe na maombi ya kungangana. Na niwe kutoa mfano katika aguka 18 anasema na kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa mjane alikuwa anaenda kuomba haki yake kwa hakimu muovu. Lakini hakimu akaja akasema basi bwana nitatoka nimpe anachokiomba ni mpe. ili kusudi niachane na za huyu mwanamke amenizidi kila siku ananisumbua yani anamke, mgon, gong, gong, gong, yuko kwa haki hakimu eh ngine waka anakuja naomba haki yangu ah toka ngongo yani, ulikuwa nini ardhi yako ya chukua ardhi yako afu tumalizane mungu anasema mungu natoka, tufanyi, hivyo hivyo wewe mungu alafu mpaka achoke ndio ali, alifundisha kristo Eh. Nlicho chofanya hapa wanawake? Ulishaoomba mama maombi ya namna hii? Wewe ni ushuda? Mimi ni ushuda mzuri ambaye. Kuna kipindi nilikuwa naomba maombi ya risali moja peke yangu. Nikarudi nika nyuma. Nikaa sio. Yuzi nikajitahidi imeanza nusu saa. Lakini bado natafuta risali. Unaenda unaandika vitu vyote unavyotaka. Mwanzo unaanza kwa kuandika wana nataka hiki na hiki usipo unakuwa una, una na viombo peke hako. unamaliza hiki nurudi hiki pia kwamba hiki ah, umeomba lakini kuna kitu hujakiombea ndani ya hiki kwa wako lakini hujaombea wa watoto hako kwa eh. kwa hiyo hilo nalo tulikumbuke mstari wa tano tunaona badala ya jibu kuja zuri linakuja baya zaidi unaona yule mwanamke alichofanya hakurudi nyuma alifanya nini alisujudu yani aliongeza bidii mara ya kwanza alikuwa naomba amesimama. mara ya pili ikaona mm -mm. naonekana sasa sitajibiwa sa kabisa ikabidi ainame kusujudu ni kuinama kama wanavyofanya mbele ya sanamu sanamu la amalia wanapoaenda wakalifanyia hivi <laughs> wanakuwa analisujudia huko no ndo kusujudu yeye yeah, akainika kusujudia Yesu Kristo hai sigama tukote yeye yeah, anapenda kustahili kupiri peke yake kwa hiyo unapoona wakati mwingine hujibiwi fanya kama mwanamke msamalia e, sujudu ama mwanamke mkana sujudu eh jamani nianza nikakaa humu muda mrefu kodi nisogee eh bado hatuja lipstari <laughs> studio bado hatujaigusa eh inama kama ulikuwa unaomba umekaa ume, umelala umejinyosha anza kujifunza kusujudu jamani naomba uwe na muda wa kusujudia mko wako hiyo wakati nao tu juu naana anaafikiria na, na, na, hivyo okay tujifunze kuomba kwa bidii Eh yeah. ama mwanamke mkanana naye naomba nifike sehemu fulani nihame hii sehemu. Baswa unajua ni sehemu na wasumbua wa krisiano ni na mimi. Kwa hiyo nikijaribu kutoka nashindwa kwa sababu ni sehemu ambayo kuna kitu nakuita hujakigusa bado hujakigusa. Yeah. wa Msalimu sita anasema hivi akajibu baada ya kuambiwa kwamba eh si kwa ajili yeah. yako akasujudu. Baada ya kusujudu anapata majibu lakini bado ni mabaya. Bada Jia, kwenda, juhi, bado anataka kushushwa chini. Ndio akwenda juu bado haijaanza. Bado yuko anateremshwa chini. Uwe jamani, uwe tayari kushushwa na Kristo ili kusuduniwe naye kwa wakati. Eh. Akasema mstari wa 20 akajibu akasema si wema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. E. tayari iko Hapo sasa ndo wamefika chini kabisa. Kama ni shimoni wamefika tare chini kwenye uvungu washimi. Sura ya 27. Maana yake ni nini? Utakapofikishwa kwenye uvungu na Kristo usichomoke. Usi, usi Mimi na wewe tusichomoke. Angalia tujifunze tu, kutoka kwa mwanamke mkana naye. Maskini. Hasiana elimu. Hasiana ana, hasiana cheo, hasiana mishipa. Hasihesabiwa katika wakuu. Hana alikuwa nahesabu katika hawa. Lakini ndiye anakuwa mfano wangu na wewe. Eh akasema ndiyo bwana lakini hata mbwa hula makombo yaliyoanguka meza ni fa bwana zao hapo Yesu angefanya nini inabidi tu hapo kabisa mama maitajane Mungu anakusukuma bado uko imara anakupeleka bado uko imani anakupeleka bado uko baswa na sifa zinakuja juu yake ndipo Yesu akajiba akamwambia mama imani yako ni kubwa akina petro alikuwa na imani kubwa alikuwa na imani ndogo kulingana na Yesu imani ndogo wani mwambie mwalimu tongezee imani akasema naongeza ni, labda niwape ni huko hamna mungekuwa hata na chembe ya haradari. petro na ndugu zake hapo mungehamisha mlima lakini huyu mama Yesu anasema imani yako ni kubwa huyu na petro naye alikuwa na imani kubwa na kuhakikishia kuna watu mbinguni wadogo kabisa wasiona thamani katika huku dunia. by the way somo ninalofuata labda na ndani ya mwezi huu ujao niko nitafundisha somo ninalosema hivi hebu usikae mbali ile somo ulisikie watu wote walio kutukuzwa duniani walio kutukuka duniani watakuwa wadogo mbinguni eh umetukuka katika chao chochote kile wanadamu wakakutukuzwa katika mfumo wote ule lazima mbinguni ukawa mdogo ndicho biblia inachosema sasa tunaoona wanawake ni mkuu hii hali tuiona alikuwa nayo na ma, Maria Magdalene kuna wanawake waliokuwa na imani zisizozitikisika. Leo hivi na mama wana imani tu za juu kuwa na imani kama yule na mimi najifunza kutoka kwa yule mwanamke mkanana naye. <laughs> eh? Imani kubwa, sifa zinakuwa kubwa eh na nini unapata Yesu anawaambia kina Petro ninyi hamna imani, lakini yule mwanamke anamta anamwambia na, na, ana imani kubwa na mahitaji yako yote na kukupatia. Hoja ya pili. Pustali hizi zinakibizana hazina nini ningeza kuzihubiri muda mrefu sana lakini sina muda hoja ya pili inaanzia mstari ule wa wa shina tisa. 29 tusome shina tisa. hiyo ya wanawake mkana nayo nimeimaliza si ndio tisa mpaka 31 inasema je tunaangalia hoja inasema Yesu anaponya Yesu bado anaponya ukiona umeenda hospitali umejirudi salama usije ufasema kwamba umepona beweni wale ule ujuzi ameotoa Mungu na wale wanadamu amewatengeneza yeye Yesu ni vyombo vyake ni kama mimi <coughs> daktari anena kutibu ni kama mimi nije nikupe injili uokolewa ah sio mimi niyo ni Kristo ni kama mimi nikuhubirie ukasema kwamba amenihubilia hapana umehubiriwa na Kristo amina kama umeeru na Kristo lakini eh. watu unakuta binadamu na nini na nini hapana Yesu na e, uki msifu huyo aliyokutibu aliyokuchana tumbo aliyokuchana e, mguu aliyefanya nini ukapona ni sawa na kwenda ni kama wale wa kristo wanao wasifu wachungaji wa wao wakakuta wanaowaabudu akwaramba miguu na kuaramba pete zao kuna watukuzo wasiohusika Pauli asema kwani mimi, mimi mimi nilikufia mimi pau pa, apola likuzia eh kwa hiyo Yesu Kristo anaponya bado. Biblia inasema Yesu akaondoka huko, akafika kando ya bahari ya Galilaya, akapanda mlimani kaketi huko, wakamweendea makutano mengi wakamletea vipofu vi uh, viwete. Eh? Yesu anaponywa. Diwete wa Tanzania sehemu kubwa wanaponywwa wana na Yesu pale Mwaipa, Muiimbili. Muiimbili Orthopedic and Neurosurgical Institute. Jina limebadilika siku. Eh? Kuna vipofu, vipofu wanaponea katika hospitali nyingi na madaktari wa macho wengi. Wanaitwa ma ophthalmologist. Eh, ni Yesu anaoponya. Mabubu kuna wataalamu wa na, na, na, na, na masikio na na pua. Wanaitwa otolaryngologist. Hawa wanaponywwa na Yesu wakifanywa tena wakati mwingine hata wasiwaamini bali wanafanya kazi ya Kama ambavyo nimeshawapa watu mingi labda wamefika kama 100 au 500 ambao nilikutana mtaani lakini sio mimi ni Yesu alikuwa anawapa sije 70 haki katika hiyo kama vile ambavyo anainua watu wa kiroho anainua na watu Wakutumia kutumia kimwili kama alivyokuwa na hao madaktari hajawa alikuwa hajawainua alikuwa anawaponya kwa mkono wake lakini yeye amewainua anawaponya kwa mkono wa mwanadamu ambao ameumbwa na Mungu. Wangeweza kufa kwa mama zao. Dilema wako pale mwe Moi nao wananyoshwa miguu yao. Na yake kuna kina mama cheza Mama chesa nao wanawasaidia. Wanaitwa physiotherapist, eh? Na wengine wengi kwani tunaona hiyo hoja Yesu anaponya mpaka leo, umda sina muda wa kuihubiri. Naomba uielewe hivi. Hii, nime, nime, nime, binafsi, nime, nime, leo hii mimi mimi hapa na binafsi naweza kusema nimeugua mara nyingi. Sasa leo nauma. Lakini mara zote nimeponywa na Yesu Kristo. Nisiposema hivyo nitakuwa nadanganya. Eh. Eh. Kwa hiyo mtu anasema uponyaji sio kwenda ukaenda si kwa nabii, akaenda ukalipa na laki na hamsini, mia, na laki. Mimi kumwona kwanza unapewa kiingilio, ukishamaliza unapewa bei, baadaye unapewa ile level. Baadaye unapewa mafuta, baadaye unapewa vitambaa, baadaye unapewa udongo, baadaye unapewa unaenda una, una, una, una, una, una, una, kwenye ma, maigizo mnarukaruka, mnafanya nini? Vile sivyo, sio uponyaji wa Yesu. Huu ni wa shetani. wa au kuidharisha kuhitha, ngazi ya Yesu Kristo. Amina. Kwaaya mwisho kwa ajili ya muda. Eh, nafikiri tutakuwa nitaweza kuimaliza. Inasema ukiambatana na Yesu utakuhudumika utalishwa utanyweshwa utasaidiwa naweza kusema ina maana gani <coughs> tuione katika mistari tusome kuanzia mstari wa 30 mpaka 39. Mimi sina nitaisoma niko pamoja issue kwa pamoja kwa ajili ya muda. Hiyo ni mbinu yangu ya kumaliza mlango huu. Mstari wa 32 nasoma hivi. <coughs> Tuko tunaangalia watu walioambatana na Yesu kwa siku tatu baadaye wakapata vitu fulani Jeho utari kuambatana na Yesu kwa muda wa miaka mitatu kwa muda wa miaka 30 kwa muda wa miaka 80? Kwani una dana utaenda kwa nani ili ushuudiwe sana? <laughs> Wapi utaenda? Kwa nabii? Ah, <laughs> tadanganyika. Tuko hapa huwa hatuna sadaka kwenye ili kanisa lakini hatupungukiwi chochote. Hatuatuabudu sadaka. Amin. Eh. Lakini vile vile hatuwezi kuacha kusema neno wa Mungu eti watu wafurahishe. Tutasema kweli ya Mungu hata kama inachoma mimi na yonge. Eh. Hey. Hata kama inachoma mimi na yonge. Hey temteme katika ile nyingine mstari 30 kuanzia 30000 mpaka 39 anasema Yesu akawaita wanafunzi wake akasema na wahurumia makutano Makeru, makutano yalikuwa kama muujiza wanaponya ponya na nini anawahubiria na kufundisha sasa anawahurumia niko naeleza ishi tusije tukashindwa kwa ile kinachoendelea anawahurumia makutano kwa kuwa yapata siku tatu wamekaa pamoja nami wala hawana kitu chakula tena kuwaaga wakiwa wanafunga sipendi wasije wakazimia njiani Yesu Kristo anaumia usije usijakazimia njiani katika mashaka kweli kabisa inamuumiza eh anaendelea anasema wanafunzi wake wakamwambia tupate wapi mikate mingi hapa nyikani hata kushibisha mkutano mkuu namna hii wanafunzi anaendelea kuona matatizo Yese anaona fursa Yese eh. Yesu anasema wa duwale wamwambia katika macho wa wanadamu mimi ningekuwa ningekuwa nafasi kama hawa ningefikiria kama hakuna dalili watu wengi hakuna chochote eh lakini walikuwa hawajui kwamba na Yesu Yesu Na walikuwa wamesahau kwenye mlango wa 14 alikuwa ametoka kulisha wanaume tano. maana hapa ni wachache 1000 kwa kutumia mikate michache zaidi eh lakini bado anaenda kuuliza swali lile lile sema mwalimu lakini wewe si tenda ule muujiza Ange kemea lakini walikuwa wanaimani imani kwamba asingewakemea sana kwa sababu walikuwa wanaonekana wanaimani imani naye bado anaendelea kusema vile vile kama alivyokutana naye ndivyo mkristo alivyo leo hii Unaenda, unafanya jambo lile lile, unafundishwa upya bado unaendelea kufanya vile vile. Of course, munga, life, Lakini hapendezi vile vile tunavyokuwa hatu hatukui. Kwa hiyo hali walishao wali muuliza hivyo hivyo alikuwa filipo na Andrea kwenye mlango wa 14 alipolisha watu 10000. Eh? Sema, waka wakamwambia tupate wapi mikate mingi? Mshada wa 30. Yesu akamwambia, "Mnao mikate mingapi?" Wakasema <laughs> saba na vile vichache uhitake akaoagiza mkutano wa waketi chini akaitwa ile mikate saba na vile visamaki akashukua kavimega akawapa wanafunzi wake na wanafunzi wakawapa mkutano wakala wote wakashiba wakayaokota masazo efani vya mikate makanda saba yamejaa nao walikula walio na walikuwa wanaume wali wali bila wanawake na watoto akawaaga mkutano akapanda chombo akaenda pande za magda akaendelea na, na shughuli Unaweza kusema unaweza kufundisha vitu vingi katika hii muujiza lakini wewe unafundisha kitu kimoja kikubwa. Na vile vile. Kitu kikubwa ambacho tunajifunza tunaangalia chanzo cha Yesu Kristo kuwatendea hawa watu kulikuwa nini? Ni kwa sababu walikuwa na njaa, yamkini ndio au sio, lakini kuna jibu liko pale katikati mstari ule wa 33 na mbili. Na, na, na, na, na, na, na, na sikiliza na wahurumia mkuta yesha na huruma lakini sababu kwa kuwa kwa kuwa ni, ni sababu ya ile huruma je hiyo huruma itakupata mimi na wewe anasema kwa kuwa yapata siku tatu wamekaa pamoja nani wala hawana kitu chakula sababu iliyowafanya hawa watu wahurumiwe ni kwa sababu walikuwa wameambatana na Yesu muda mrefu hmm. Ndiyo sababu naelezo kwa hiyo kama unataka mimi na wewe tutendewa na Kristo kama alivyotendewa. Tulisho tushibishwe, tukae siku tatu tunaambatana naye. Eh, ndicho anachokiona. Na kwa Yesu Kristo siku inaweza kumaanisha, kwa mfano hapa sema siku 1000 wakati mwingine ataja siku, siku tatu akimaanisha e, miaka mitatu. Kwa Yesu hizi ni kama lugha ya picha ya taswira. Hm? <coughs> mm? e tunaona kwamba Yesu anawaonea huruma. Sababu ninini, ni nini? Ni kukaa naye muda mrefu. Wanaendelea kujifunza kwa Yesu. Kwa nadhani walikuwa wamekaa na wabili, Lakini, wananja, wananini, wananini. Yesu Kristo tu wamekawa naangaliana. Alikuwa anawahubiri anawafundisha. Lakini wanaendelea kuvumilia Wananjaa wananini wana nini, wana nini. Yesu anasema hapana. Hao watu wamefanyia, wanafanya kazi, wanafanya kitu cha bidii, wanastahili malipo, wanastahili thawabu. Wewe nikuambie vitu vingi ambavyo Mungu anataka akulipe wewe na mimi anaangalia pia umewekeza kiasi gani. Watu wanataka waone kwa Yesu wakamate hiki wakamate hiki bure bule bure. Hivi ndivyo Mungu anatupa. Lakini sehemu kubwa hasa katika Ukristo wetu ni je ni kiasi gani ambacho tumeweka na sisi tunarudishiwa. Eh. Hao watu wameka siku tatu zao wakiwa na funko. Yesu anasema lazima wale washibe na tukusanye makanda saba au nanii saba, Ma cup ma vikapu 7. Eh? Wako tayari na Yesu? Wako tayari kudumu naye Yesu? Je, tayari kudumu na Yesu Kristo? Hutapungukiwa na, Huta na chochote. Nakuhakikishia. Dunia itakuacha. Unaweza uka, ukamwacha uka Yesu, ukambatanana hata na mbaba fulani na mdada fulani, baadaye atakupiga teke atawapenda wengine. Barao watampenda watampenda wewe wa utaanza tena kumtafuta Yesu ume uko wapi tuliachana mwaka jana bado uko ndio hata lakini utaanzia nyuma zaidi Uta, umepungukiwa nani mimi nimepungukiwa nae Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 26:40 anasema je Petro wakina Petro umeshindwa kukesha na mimi hata kwa moja buko kwa kwa, kwa imata, matatizo. Eh, yeah. nyingine anasema katika ruka mlango le 22, eh si kama ana muda wa kwenda huko. Waya ni sema tu haraka haraka. Honi sasa tushausoma. Ruka shina mbili, shina nana, shina Ruka 22 28 29. Anasema hivi, ninyi ndio mmemdomo pamoja nami katika taabu zangu kwa sababu hiyo ninawawekea ufalumbe mtakula na kunywa meza ni pangu Kwa sababu mmekesha na kuteseka Kwani Wayahudi wote wale ambao na Yesu kama alivyofanya Petro na Yohana lakini nasema, ninyi nitawatenga mtakuwa kundi langu dogo. Usitegemee kwamba wanadamu wote, Watanzania wote watatendewa wat, wat, wat na Yesu kiasi cho. Ni kiasi gani? Umekeza nini kwenye ibada ya Yesu Kristo? Umekeza nini katika katika umeripa na uni ngapi za kwenda kanisani? Kwa ndio, umeenda ume kupeleka injili mara ngapi? Umeomba mangapi kwa imani na vitu vingi kama hivyo? Eh? Eh lakini tunaangalia pia kwa Yesu hii ni wacha nyingine yetu ndani ya, ya ya hii si kama tuna muda tena. Eh, eh? katika hii mikate. Yohana kulikuwa kuna samaki wawili na mikate mitano. Akalisha watu 5000 kukabaki makasha makanda mawili Leo ana samaki saba, uh, mikate saba ni mingi na vinani vichacha. Na vifaa maki vitachi labda anavyo ni viwili vitatu kama maki vitachi manake ni viwili vitatu labda vikua vingi kuliko viwili maki vile vikua viwili lakini analisha tu wachachi wanakuwa 1000 na of course ni zaidi Waso, kwa sababu walikuwa ni 1000 kwa 1500 lakini vinabaki saba pekee yake unajua ni nini kwa